Третій ранок на верхній палубі видався не таким веселим, як попередній. Пані не грали у квача, а ліниво погойдувались у шезлонгах, дрімаючи і милуючись морем і чайками. Картярі чортихалися, весь час підбираючи з палуби карти і через те починаючи гру заново. Тихо і так само ліниво біля корми наспівав циганський хор. Капітан нервово сновигав між гостями, намагаючись вигадати якусь розвагу, і шукав очима артистів, які погано справлялися зі своїми обов'язками. Але ані Мусі, ані Олексія видно не було. Проте за столиком – Розважаючи публіку своїм виглядом, сидів Жорж Шток. Перед ним стояла клітка з Семеном. Жорж, упившись ліктями в стіл, в глибокій задумі дивився, як папуга чистить свої довгі сірі кігті. «Бачиш, Семено, покинув нас татусь», казав Жорж, підсовуючи в клітку шматок пирога. «Маман!» тепер ані копійки нам не дасть, не те, що червінець. Почувши знайоме слово, папуга тричі вигукнув на всю палубу. «Соломошо, дай червінця!» І тим дуже засмутив шановну публіку. Адже нагадування про загиблого було зовсім недоречним. В іншому кутку палубою нервово проходжувалась княжна Анастасія. За нею дріботіла служниця, за ними стрибав завжди веселий тобі. Не здогнала, накинула на плечі пані Кашемірову тальму. «Бачити тебе не можу!» – крізь зуби процідила княжна. «Зійдемо на берег, отримуєш розрахунок». Нечистий поплутав, пані. Пройшли далі, аби не привертати до себе увагу. А він уже ірод мертвий лежав, почули від зграйки черниць, що щільним кільцем оточили свою хазяйку Лизавету Павлівну. От і добре, матінко, зашили черниці, не взяли гріх на душу, слава Ісусу, помилував Господь. В іншому кутку палуби панянки і прогресивна молодь оточили режисера. Усім хотілося говорити про кінема. Режисер почувався, мов риба у воді, і задоволено роздмухував щоки. – А ви і Віру холодну знаєте? – Звісно, усіх знаю. І Вірочку, і Мозжухіна Івана, і Йосипа Рунича – і Шаляпіна, Федерванча і Софочку Гославську. Ох, синематограф, Це я вам скажу. Захлинався в захваті молодик із зачіскою аля Рудольфо Валентино від мсьє Очінь. Я, панове, бачив у Парижі руйнування стіни. Це вражаюче. Кадри йдуть у зворотному напрямку. Стіна постає з руїн, Немовнова, режисер зневажливо скривився, поглядаючи в бік знавця. Це вчорашній день, юначе, та й знято нерухомою камерою маячня. А справжній синематограф себе покаже. Нічого не буде. Скрізь буде один синематограф». Але, – нерішуче промовила сором'язлива панянка, – театр, книги – це залишиться? – Навряд, – авторитетно вимовив режисер. – Синематограф замінить собою все. – А ви і Рудольфа Валентина бачили? – запитав захоплений молодик. – Звісно, бачив, не змигнувши оком. Кивнув кудлатий режисер. Оператор сплюнув у море, але не зранив ані пари з вуст.